Я кушти гармату надибав. Дрібнокаліберну. Теж добре. Тепер слухаю третій варіант. Може навіть доведеться підпустити фашистів до нашого копаєгородка і там їх накрити вогнем, тихо сказав гайдак, а сам подумав. Яка невідповідність між цим вечором, що зорі зорить, і пісня з днем, що відбере не одне життя. Перед самим прихівком близнята притримали своїх золотогривців, по тінях дерев і журавлів під'їхали до Оксаниної оселі. Василь на ходу скочив з тачанки, одразу ж югнув на подвір'я, обійшов хату з причівка і постукав у віконце комірчини. Незабаром з нього висунулася розкуйовджена голова Стаха. «Не додивились дядьку сну?» Тихо засміявся Парубок. «А, це ти, вітровію, посміхнувся чоловік. Чого тобі проти ночі? Позичте дядьку свою гармату, то ми на ній фашистам заграємо польки. Теж мені музики. Сагайдак прислав? Не ж. Так де ваша Василина прекрасна? В сіні чи в соломі?» Стах покосував на двері комірчини, з віконця вискочив у город і обережно з василень пішов до старої клоуні. Розчинивши браму, вони швидко розневолили гармату і вже разом із Романом витягнули на подвір'я. Тут Стах глянув у далину, що насочувалась місяцем, і зітхнув. «Чого ви, дядьку, засумували? Шкода чуже добро віддавати?» – пирхнув Роман. От аби хлопці зараз із тієї бандури гахнути по тих поліцаях, що на дзвінниці засіли. В Ромена зразу ж спалахнули очі. То й гахнемо прямою наводкою. Не будемо шкодувати випортків. Я ж шпинці підвівся, придивляючись до дзвінниці. Жаль, тільки дзвонів буде. Теж повернувся до Далини Василь. Негадана яйко шелешив голос Оксани, яка не коли вийшла з хати і причаїлась у вишняку. Яке мале таке старий, старе, один розум. ви подумали, що потім за якихось двох пришелепуватих поліцаїв увесь присілик вогнем доконають. Отакої, скрушно сказав Стах, і чого ти не спиш? Геж, геж, закивали чубами близняти. Потім Роман широко посміхнувся Оксані. Це ж ми, тіточко, пожартували собі, а ви вже й переживаєте. Ні, я так подумала, що ви жартомагати гаті насмішку, то відказала Оксана, і вийшла зі своєї схованки. Коли на подвір'я увійшли Сагайдаки Чигрин, близнята застережливо звели на неї очі. Оксана мовчки кивнула їм головою. Які ви тіточки, гарні, вдячно шепнув їй Роман. Жінка тільки зітхнула. Глянула на дзвіницю, і тіні давніх років підійшли до неї. Сагайдак, оглядаючи гармату, поторгав її руками, перевірив замок і тихо сказав їй Виручай. Після цього слова навіть близнята притихли, стали на межі перед своїм першим боєм. Яким тільки буде він, свинців мене не пожаліють фашистам а ті не пожаліють і їм. Чого ви, хлопці, наче побувавши в їхніх душах, зажурено запитала Оксана. Які ви, тіточко, гарні, зрозумів її печаль Роман. Хоч то матері на хвильку загляньте. Вже нема як. Досвід розсуросить. А тим часом у лісовій оселі Магазаника аж вгинається стіл одноїдків напитків Та чогось усе більше і більше тривога підморожує обличчя Безбородька і крайс Ландверта. Спочатку вони лише кидають погляди на вікна, а тепер прив'язали до них жіниці. Та німує над петрівчанськими зорями Діброва, тільки в хаті тихо потріскують у свічниках зелені, мальовані золотим безконечником воскові свічі.